în limba română. Găinușa roșie. A fost odată ca niciodată o fermă cu animale care nu mai aveau ce să mănânce. Le era foarte foame, așa că au decis să gătească ceva. Găinușa roșie a găsit un bob de grâu a dat fuga să le spună prietenilor Poate o vor ajuta să-l sădească Cine mă ajută să plantez bobul de grâu? Băcuță, mă ajuti tu să plantez bobul? Nu eu, nu eu E prea mult soare ca să-l plantez Porcușorule, mă ajuti tu să plantez bobul? Nu eu, nu eu E prea mult soare ca să-l plantez Câine, mă ajuți tu să plantezi bobul? Nu eu, nu eu! E prea mult soare ca să-l plantezi Bine, atunci o să-l plantez singură Și astfel găinușa roșie plantă bobul de una singură Trecură câteva zile Soarele strălucea Apoi veni ploaia Găinușa roșie se hotărâ să plivească grâul Cine mă ajută să plivesc grâul? Văcuță? Mă ajut să plivesc grădina? Nu eu, nu eu E o vreme prea frumoasă ca să muncesc Sorule, mă ajuți tu să plivesc grădina? Nu eu, nu eu! E o vreme prea frumoasă ca să muncesc! Câine, mă ajuți tu să plivesc grădina? Nu eu, nu eu! Vremea e prea frumoasă ca să muncesc! Bine, mă descurc singură! Astfel, Găinușa Roșie plivii și îngriji grădina de una singură. Săptămânile treceau, iar soarele a copt grâul, până când a fost gata de recoltă. Grâul crescuse înalt și sănătos. Găinușa Roșie îi rugă pe prietenii ei să o ajute să trăiere grâul. Văcuță! Mă ajut să trăier grâul? Nu eu, nu eu Azi vreau să mă odihnesc în grajd Orcușorule! mă ajut să trăier grâul? Nu eu, nu eu Azi vreau să mă bălecesc în noroi Câine, mă ajut să trăier grâul? Nu eu, nu eu Azi vreau să stau în căsuță și să-mi găsesc osul Bine, atunci o să mă descurc singură Nimeni nu ajută pe găinușa roșie, așa că încă o dată trebuie să facă toată munca singură Așadar, treieră greul. După ce termină, îi rugă pe prietenii ei să o ajute să macină greul ca să facă făină Cine mă ajută să macin greul să fac făină? Băcuță, mă ajut tu să macin greul? Nu eu, nu eu! E prea aproape de vremea mulsului Porcușorule, mă ajut tu să macin greul? Nu eu, nu eu! E prea aproape de vremea cinei! Câine, vrei să mă ajut să macin grăul? Nu eu! Nu eu! E prea aproape de vremea cinei! Bine, atunci mă descurc singură! Așadar, Găinușa Roșie măcină singură grăul și făcu făină! Găinușa roșie se hotărâ să coacă făina și să facă pâine Se gândi să le mai dau o șansă prietenilor ei să o ajute Cine vrea să mă ajute să fac pâine? Văcuțo? mă ajut să fac din făină pâine? Nu eu, nu eu, eu nu știu să coc Porcușorule, vrei să mă ajuți tu să fac pâine? Nu eu nu eu! Eu nu știu să coc! Câine, vrei tu să mă ajut să fac pâine? Nu eu! Nu eu! Eu nu știu să coc! Bine, atunci o să mă descurc singură! Găinușa roșie se puse să coacă pâinea de una singură. Când fu gata, o lăsă la răcit un timp. Cât ai clipi, veni vremea să taie pâinea și să o mănânce. Se uită în jurul ei, dar nu văzu pe nimeni. Hmm, mă întreb oare cine o să mă ajute să mănânc pâinea asta? Eu! Eu! Eu! Eu Ba nu, nu voi Eu am făcut toată treaba Eu mă voi bucura de roadele muncii mele De această pâine